Bidasune amikuse ioldi oztibar herberua biltzen dituen Boska ere moaz mintza egiten. Lau auta gaitza, zentrista iubenpetiarrak, FNA, EH Baiko eskerrekoa bertzaleak eta sozialistak berdeekin bat egin, eta zogar baixo. Zugduzuk koalizio hori edamaiten, Veronik Robert Ekilan. Egunon zori? Bai, egunon denedi, bai. Eta koalizio hori erran behar da lehenik eh, eskerrekokoa bat dela, erran nahi baita direla sozialistak. Eh. Berdeak baina ere esezkergekoa abertzleak eta hala nola handiez zein magi edo sustengazi dituela ere esanal lergike uh, ahitzeko handere uzapezak hori irteko manera largo batez. Lugalde kontser bat dure bat da, ere, uh, Aipatu zinuten ezkergiku jente baten uh, osatzea, horien uh, kontrak gero um, bidjan itzu dira begira. Ba ikusiko dugu lehenik... Uh, Uzdezagun lehen itzulia pasatzerat, nigu uste lehen itzulia hontan defendatzen ditugu bai zenta iduribitzauku konsilio horoko horriko bilan jori uh, onadela, azken lau ortegotan, eta hori defendiatzen dugu, eta geroari buruz ere proiektu bat presentatzen herri guzitan, bat ditugu dira berroita, Bi heri, e, pasaturik eta beste hamar bat ono egiteko eta bon herri guzitan, iten dugu buskat bilan bat eta presentatzen geroari buruz ditugun proiektuak departamento mailan eta bai ere eskolehi mailan. Sentra eta Eskuina baturik agertzen dira, Luhalde kontservadore hortan, zer egin, boz semailiak ikus mollez uh, kambiarazteko? Bai, bon, ahazu indurzu horokozki, baina gauzak kanbiatzen uh, kambiatzena jaldira. Uh, Pentsatzen dut uh, aldi hontan lehenik bon, bilan bat bat dela defendiatzeko, eskuinaren aitzinean. Uh, eskuina gerten dauku uh, ezkerjaren bilan hori katastrofikoa dela, sortut uh, Zumeitek egtan dutelarik eta partikulazki, zantzak lasek eta baterimiak ezek ez dakit, untsa plazatia direnez gauza horien egteko, behinan hola da, behinan e, pentsatzen dut dia, hori bilan hori biziki ona izaiten ahalda esker jarren dako. eta geroa giri da, bon, badakigu nun biziki den, e, aspaldi gauza kanbiatzen ahaldi da, eta emeki-emeki kanbiatzen ahaldi dugu, eta hini pentsatzen dut e, Eskerriko koalizioen horrek, geroari buruz, jari eh, bat dut zela, bide bat zela erakusten duela, zetan ni petxatzen dute eskoa legiontan eh, nahi bat dugu egiazko alternatiba bat eh, eskuinari buruz eta eskuin mutu ari buruz ere behar dugula elkeartu eta bai esker egzagonalak eta bai esker abertzaleak eta hemen guek eta esker guziek bat egiten ahaldu dela eta pentsatzen dut geroari buruz hori, biziki seinale ona izaiten ahalduela ni ja hori buruz boko katzeniz enelagunekin. Ateratzen den gehiengoaren bilana, defendaatzen duzu, zoinpundutan so, so ze azki atxamaitzen duzu ona dela bilan hori? Bai, ertena alda, lehenik boen eskoinak partikulazki atakatzengitu delako gestione horre mailan. Boa, Barthelemi agerrek exandu, gestione hori katastrofikua dela. Ez dakit, untsaplazatia denez horren erteko. Bai, innan, uh, ikusten da delako BFN biznes batek, uh, ez dena eskerrekoa, eh, agertarazi du palmahez bat bezala, eta ne Atatantik mailan eh, zazpie egin departamentduak gira, latonita hammos departamentduetarik Oran gestioni hain katastrofioa izan bazen egin den jo iizanen. Bizpa fundua aipatzena hal ditut ja nola garilak. Eh, delako eh, eskolako dela eh, e gu ez hogeita sortzi mila ibiltzen dira eh, gure eh, transportkole joitan eta hori guttiak ugirik. Hori biziki indak importanta da eta biziki guti departamentduk egiten dute gauza hori. Bi erren gauzabat aipatzen ahal nuke, eh, kolesiuetan delako apeiduak, eh, tarif unik delako bat eh, esan, plantan ezagia izan da, 2008ko urtailan, uh, eta denek ber gauza pagatzen dute. Horten, apairoa, apapreaz, 6 euro, 6 euro juterdi helduta denetarat, eta bako txak du 2 euro teik, eta huitu noita hamarretak, eta 2 euro eta lahatu noita hamarretak. hori biziki gauza inportanta izan da, eta denek hori ipatzen dute positiboki. Gero herriak eh, buruz ere laguntzak, Bizegi importanak izan dira, da lako kontra du territorak horiek haute txiek badakite zertazmintzon izan hor. Lehen proiektu bat egiten zunindularik bezala txibezela. Eh, bon, proiektu horiek egiten eh, zinduen gero plan de finanzament bat eta ere eh, maiten finanzat zaler buruz. Gai kontra du territorak horiek inik izan diren buruz, bimila eta hamaineru eta bimila eta hamaseien artian. Delako, uh, proiekt batzu behar dira egin aintzinerat. Eta hori biziki uh, gauza importanta dara. Bai, zirlofon, uh, behinan ba ere formaren aien ergan nahi behita uh, politikokei transperentzia hori izan dela uh, emanik izanik. Eta hori ergan da, urte uziez, uh, konselio hori horak berreita hamar miliun uh, emaiten ditu urtean, herriek, beren lanen aintzina azteko. Eta partikulazki, mementu honetan, estatuaren eh, ainnik... Uh, Bait e, diru biziki gutiago ongitzen bait tugu gure herrietan, biziki e, gauza importanta da investizamentu bailan. Zeren eta eskoinak aipatzen du ere e, departamentuaren andetoman hori, bainan, e, mementuan ezban ima dugu investitzen, ez da jouse egiten ahal. Eta partikulazki nigozte haute txiek, eta partikulazki herriko e, txetako hausabezek biziki gauza horiek e, apresiatzen dituzten ikuste. Soberbaixo, eta eh? alde erdi beti edo alde hortan uh, zuren zurengaiamendua bateran ez hautzen dugu, behinan, uh, uh, sozialista eta perdeekin denak adosiste Ipare Euskalegiak instituzioa berezi baten okaiteko? Hori gauzabat nik uste biziki importanta. Bon pausa-pausa zen da ate, galdera hori. Bon, ikusi behar da evoluzione important bat izan dela uh, gauzetan. Duela zumeite orte badakigu, eh? nola pasatzen ziren gauzak, eh? elgarren artean biziki eh, pataska eta konpaini. Bon gauza horiek poskat kanbiatzen nahi dira, eta ni geroari buruz pentsatzen dut hori biziki importante da eta gure koalizio nei hortan eh sozialista berde eta eskerrabertsalo batzuekin pasatu dugu kontratu bat bezala eta hoitan bi gauza partikulazki naino euskara aipatu eskolerriari buruz eh, bai delako la processus de pe, horri, horri buruz lan eginenduko bakeari bakeari bigira bada ono biziki gauza egiteko eta partikulazki gobernamendu frantses eta espainole buruz eta hori eh, gure egiteko gauza horiek biziki importantak izaiten aldira. Ta bi erjena, egon duzun bezala, bon, baterako fundatzaleiteik izaniz, iz, eh, herrien harteko bilzaharen ordezkari ordeniz eh, orai, beti denek ezautzen dute ene engai amendua, partikulazki ere eskoalerriko laborantxari buruz, haste-hastetik eh, gure indah ezari ditugu eskoalerriko laborantxa ganberaren alde. Eta... Horiek guziak gure engaiamendu, ene engaiamenduetan segitzen iz delako akordio horrekin, eta partido hori guziekin eh, elgarrekin akord izan gira eh, partikulaski herri elkargo bak, bakar bat buruz eskoal herrian. Badakigu igu hori debate importante bat dela, eta partikulaski bahnek aldiaren eta kostaren artean den debati hoktan, pentsatzen dut... Aberastasun important bat izaiten dela bihargeri buruz. Eta gu bahneke denak irabaztiko ditugu gauza horietan. Ez zira denak akord, baina pentsatzen du gauza horiek buruz behag dela joan. Eta uh, hiru uh, talde horiek, elgarrekin akordio bat egindugu gauza horiek buruz. Ageri da behag da behagdeko dela ezari instituzione hori, delako herri elkargo hori plantan ezari eskoalegi bainan, baina errespetatuz partikulazki gure, gure bahneke aldea. Gure barnekalde honetan ditugun txerbitzuak eta ere uh, gobernantziari buruz ere barnekaldeak behar duela uh, bere leku osua ukan eta horri buruz uh, uh, defendiatzen ditugu horiek eta uh, diguste elgarrekin ahitzia biziki gauza horiek buruz. Bukatzeko zurekin zove horbaixo, Euskararen gaiaren aipatzeko, zer proiektu duzuen ikusiz ere mu hori ah, zabala dela, bidashune hor dela, pixkarat charnego delakoa, zer proiektu duzuen? Bai, bon, deia, plaketa egindun hortan, e, hiru hizkuntzetan agertzen ditugu gauzak, e, frantzes e, eskoara eta gazkoinari buruz, eh, partikulaski isiak nigu eskoalde hori buruz, eta horrek egin nahi du, e, geroari buruz, e, akordio bat bat dugula, gure gauza horiek buruz. Badakigu eskoarari buruz e, egiten ditugu nindahak, bai gure herrietan, gure herri elkarguetan, Eh, ofiz publik dala anglobazk uh, horrek ere teknizianuak bat ditu nik biziki gauza ari da ahantzatzen uh, gauza horietan parketikulaski hautetxi uh, ahloan eta indar biziki ere bada egine gauza horiek buruz kontxerio horiek horrak uh, bat euro uh, emaiten du urte guziz <coughs> bai oksitanoari buruz bai eskuarari buruz eta indar horiek behar ditugu atxurutuki segitu eta egin bon, gure gaztereak gaztereak partikulaski Eskuaraz, eskuaraz eskuaraz bizita lan egin eta mintza aldezan gure egietan. Eta haute bezala eta kontxeioen den, den engaiamendu horiek behar jambak ira, kontxeio departamento horretan, pentsatzen dut ez bakarri gero harrisu egin ez bainan ere atzoz egin dugun eta egun zer egiten dugun ez bakarri gure, gure eletan, bainan ere gure obretan, partikulazki gure egietan gure herri elkarguetan Juste eskualeriko jendeak uh, konfiantza egiten ahal dauku. Bihar uh, departamendoan eremanen manen ditugu nere borrokak bai uh, eskualari buruz, bai uh, eskualkulturari buruz eta oksitanuari buruz. E. Eta gauza horiek uh, enetako biziki importantat dira. Hene bizi, bizi, bizibuziko engaiemendoa izan da ere uh, eskualari buruz eta badugu ono biziki lan egiteko. Baina pentsatzen dut geroari buruz uh, koalizio hortan engaiemendoak hartu ditugu eta eta hambagi dabihak eh kontseilu departamentu hortan pentsatzen dut ono gehiago indar egiten ala eta jende konfiantza egiten ala dugutela ere argi hori buruz Soberbaixo hoitarazten dugu aurkezten zirela uh, sozialistekin, berdeekin eta bertzale zonbait zuren surtengoarekin ere bai. Eskartzen zaitugu gure galdera gerantzunik goizontan. Mil eskerziak eta gointzide nedi. Bidasune amikuse ioldi oztibarre eta erberua abiltzen dituen bozka eremuari interesa interesagiten. Eta lau auta gaitza, zentrista UN petiara kelgarrekin, EFENA, sozialista perdeekin esker, baita ere EHB-eko eskerreko abertzaleak, eta gurekin EHB-ren izenean abiatzen den, Anita Lupepe, egunon zuri? Egunon. Boska ere musabal hortaz e, zer diozu? Ah, be, gure kantonamendua soiten bada, bon, egia da, eta hori da duguno jartzuna ere, eztu du zentzu handirik, eh? nahazten ditu lehenoko kantonamendu batzu, batzu osoki, eta uh, beste bat asteko bi partetan moztia dena. Oan, ez du kantonamendu horrek egiazko nortasunik, bizik izabala da, berrogo eta hamabia ditu, eta horrek pentsatzen dut ez duela ere jendea, be ulertzen, uh, nun bozkatzen duen, zer den bere kantonamendu behia, eta identifikatzen ere nor diren bere... Bede kandidatak. Mosqueta oheke jendeak urgunzen Uh, Bait, pentsatzen dut, bon, bada horokorrean eh, politikari buruz uh, desintrez gero taundiagoa, eta hor hainit zaldaketa bat batean, eh, kantoramendian erimoa, bihauta gai direla baten uh, ordez, kontseilu departamentalak biharze uh, kompetentziak udeatuko duen ezta finkatua. ez da horrein dikfinkatua, guzi horrek ez du laguntzen jendea uh, komprenitzen zer interes duen bozkatzera joitera, eta maleru eski pentsatzen dut horrek uh, abstentzionian uh, eragin bat ukanen duela. Eak ukaiten aldu prizeeski abstenzioa aipatzen baitu zu e fenak eiten aldu emaitz zaik hortan ere moogtan, Gure kantona menduan, bada EFNeko hautagai bat bon, estena horkoa, lekukua, eta hoa jartio estena bat ere kampainan agertzen, eh? beraz badakigu EFNaren strategia dela momentuan aktualitateak eta ekartzen duen uh, uhain ogen gainean zorfatzia pixka bat, baina badakigu ere ez dutela ez lekuko problematikak er, aterabideik edo alternatibarik eskaintzeko, ez da ere problematika oroko errek. Eta gehiago dena, idea gure iduriko lanjerosak eta kaltegarriak garatzen dituzte, beraz, uh, guk eginei dugun deialdia, da politikaz pixka bat decepzioniak ditien jendeari ere, ez egitea uh, autu hori kesuaren gainean, zenta, azken finean, ideia biziki kaltegarriak kozionatzea bailitzateke. Eskualdea hau soiten bali madugu, aski kontxerba durea dela erraiten alda, zer esperantza du, EH Baiek, hortan? Ba, bai kontxer da, egia da, eta batzuk uste dute begina dela, eh, badakigula deian hori zanen den uh, hau gure kantunamenduan menduan, guk preseski nahi dugu uh, aldaketa behar dela, momentu untan gauzak aldatzen ari dira, eta beraz behar dira beste politika iteko manerak, behar dira proposamen hausartak, uh, ambizioarekin, lujaldearekin, eta ez ambizioa bere buriaren eta pentsatzen dut, behar mobilizatzen bada, eta aldaketa hori nahi duten guziak, ez etxean egoiten ogoita bian, bozkatzera bat dira, beh, posible dela, zendako ez, bigarren itzuli baten e, gertatzia, e, eta kasu hortan, gero behiokoa irikia izanen da aldaketa horren gauzatzeko. E, bigarren itzuli, eberbat, daipatuko dugu istantian, ez da lehena ere ono pasatia, sozial gaiak e, badakigu hori dela, kompetentzia nagusia elitzen dena oraino pauen, e, prezeski, sozial gaiak e, nola eraman tokio hortan jakinez, populakuntza saartzen ari dela? Be, uste dut, uh, bon, behar da ezan, departamentiak uh, gehien bat hori diela kudeatzen, eta eh, busetaren kasik ertia joeiten dela egezaren uh, uh, pagatzeko, eh, solidaritate horren behmatzeko, eta uh, adinduner uh, ahalik eta autonomia gehienik esiurtatzeko. Eta ikusten duguna da, uh, bigai, izi importante horiek uh, erantzuteko, gero eta diru gutxiago ukanen dutela ondoko urtetan departamentiek. Beraz, duk eiten duguna da hor dela uh, egiazko ez funtsa, Senako diru publiko gerotagutiago dugu, jenden e, eta sustut behar dunen e, behar erantzuteko, be, badirelako emendik aratago parixen eginak diren e, politika autu batzu, betitageio diru publikoa txipitzeko eta hori izan dituzela eskuineko ala alderdi sozialistako arduradunek bide horretara joiten dira. Hori salatu behar da, gero hori ezpada ez aldatzen, ezpada jendea ezartzen e, ahangura guzien bihotzean, azken finean gelitzen gire buseta izi garritipiekin, bai departamenduan, bai beste egituretan, eta horrekin ezin ez da uh, behar den solidaritate hori uh, segurtatu. Prefetak proposatu uh, instituzio eredu hori ipareuskal herrenzat, obia da? Uh, bai, guk uste dugu, bai dudari gabe, bon, lehenik egia da abertzale gisa guk iparaldearen ezagupen politikoa defendiatzen baitugu, baina pentsatzen dugu abertzale etaik haize haretago ere, sustut eskoalegi baknekaldetik ikusia, huri dela parada bakaja, biar hono uh, eskoalegiak eta eskoalegi baknekaldiak ukandezan uh, Indarra, bere botzain eta bere proiektuen defendiatzeko sortu aden eskualde izi garrion diortan, akitania, paturuzarant, limuzean. Eh? Eta horrean guretako ez da utzi behar pasatzerat horrean para dauri, eta behar da egielkargo bakajaren alde uh, lan egin, erabakiguneak urbilduko baititu eta uh, urratxez urratx ahalik eta kompetentzia geien uh, ukaiten albaititugu hemen berian, hemengo goejaritateari lotuak uh, eta kudeatuak. Horreiko kuadriarekin segitzeko, departamentoa baita, eh, ekonomia aurago da, baina eh, gaztentzat, emplegoak ere segurtatu behar dira, betikoa ero, hor ere ere muortan zaila? E, ere muortan zaila, <coughs> egia da, laborantzak importantzia handia du, eta gero hortik harrat behar bat <coughs> barkatu, eskaintza gutiago da. Baina, aurrele gukerten dugu, bada eskualegi barnekaldean kapazitatea handia berrikuntzak egiteko, erritaren ganik iniziatibak, proiektu konkretuak muntatzeko, indartzeko, badira initzadibide, eta usua bertzaliak izan dira horietan izi gerri Laborantzan badira inbata dibide, eta gukuste dugu, ikusten baldin bada Uh, ez sobera hundi, ikusten balin bada tokiko egealitatea kondutan hartuz, egiten aldirela, gauza, uh, egiten aldirela gauza baiko hak. Laboan txan adibidez, uh, xalmenta zuzenarekin, kalitatezko produktuekin, laborariak helgaren artean antolatuz eta pixka bat multinazionaletatik uh, distanziak hartuz. Berhmatzen alda, aktivitate horren, uh, zera balio erantzia balor eh, ajute hori, uh, lekuan berrian uh, berhmat eta horrek du gero xe. Uh, jortatzen gure hegitipietan ere bizia badela. Beraz, bai uh, paradagutio behar, bai hiri handi batetan beno, baina bai ere badela uh, idea, iniziatiba eta indaha baknek aldean atxikia baita bere uh, hegiadi eta bere kultura di. Eremu horren ezen gabekeria ezpimagatzeko eskuararen zat ere, eta egez, bidasune eskualdean euskararen eskuararen sustengatzeko, ze nolako politika izkuntza, politika eramaiten ala litaik egoketan? Bon, ordean hor, uh, gukabertzalek beti reiten dugu, eh, eskorak uh, behar du lege behar besan, eh, behar du um, uh, ofiziala izan, gero hainbat politika publiko, uh, behar ambizio handiarekin era maiteko, baina hori eskuratu artean ere bad badaz, erregin, badaz erregin, eta hor haute uh, eskunde departamentalen kasuan gira, uh, behar dailakina, uh, departamendoa kudeatzen dituela uh, amarnaka leku publiko, eh, uh, ipare euskal errian, izan dit ezela uh, mezon de serviz departamento, izan dit ezela oak e izan dititzla bombestain bat gune eta horietan lan egiten dute uh, milaka uh, langileak departamentuak pagaturik beraz. Deia, gune guzi horietan, eta langile guzi horien artean uh, eskuara sartu nahi balu, eta hedatu nahi balu uh, Kontseilu departamentalak, baluke zinez lan bizikia hundia egiteko, eta horrek egarriko luke eskuararen presentzia gehiago leku publikoetan, eta badakigu jendea, Euskaldunak direnak ere eskuara erabil dezaten, behar dutela senditu, behar dutela senditu, posible dela, baita ere joiten girelarik papehak egiterat administrazionerat, baita ere be eskuara ikasten duten ikasleak ikusiz, kantinan gauzak edo edo ikastetxean eskuaraz direla, beraz leku publikoetan eskora bermatzeko baluke zerregin kontseilu departamentalak guai baino haise gehiago. Abertzale batzuek berde eta sozialisten surten gatziak traba bat sortzen du eskualeria bai herentzat. Bo ez da behzale, feen, bada kandidatura bat, aberzale ezkertiak ekartzen duten. Eskoalegia bai da, gero bada sozialistek eta uh, berteak uh, sustengatzen duten beste kandidatura bat. Hortana uh, berttzale bat edo beste uh, agertzeak uste dutala ere ez duela hainbeste na asmena uh, sortzen, bad eh, eskoalegia bai, hamabi kantonamenduetan presentatzen dena, eta hori da uste dut indaha emaiten duena abertzale uh, proiektuari. Ez bakarrik kantonamenduan presente izaita, baina beste hamabi uh, kantonamenduetan. Uh, Guk uste dugu, hori autagaiek egin behar dutela sinez koherentziaren uh, hautua, eta ikusi geroari begira ea zoin uh, uh, alternatibaden sinez garriena. Guk uste dugu, male ruski, uh, sozialistek erakutsi dutela, ezkertiakak direla jaiten badute ere Parisan ezagit dituzten politikeka bean ez dutela ezkerreko proiektu bat defendiatzen Eeta uste dut esku bai alde hogetatik askkiko erentea dela badugulako gure gibeleana lanean kajaskana izan diren hamarnaka militanteren esperientziaren xinesgaritasuna. Koherentzia hori atxiki behar litaikia behar nitzulia kari, ikusiz norden lehen ezker, eta ezkerreko frente baten sortzeko behar da eta eskuintiaren kentzeko poderetik. No, Ni guzti dut guztian ertenien bezala, eh? lehen Itzulea uh, egin behar dela uh, Itzule horren bilana egin aintzin, eh? eta hortarako importantena gure kantona menduan hasteko, autagaigutit direlako da, jendea joan dadin bozkatzera, joan dadin bozkatzera eta gure ustez gehiengo bat duen aldaketa nahia, adierazia izan dadin uh, boska kutsetan. Guk pentsatzen dugu jendeak nahi duela uh, uh, aldaketa. Baditugu pahian jauntxo batzu zinez ez dutena palmarreza biziki uh, lurriotsua eh, uh, spangerro uh, afera uh, mandaten uh, metaketa uh, uh, lujalde arendako lanjerosak diren hainbat uh, proiektu ere uh, izan dira dira batzu, bi aliz eta ola eta guk uste dugu jendeak berduela adierazia aski, aski dela gisortako uh, moldeekin eta aldak aldaketaren egin Eta bigarren itzuli bat gertatzen bada, be, ordean uh, beharko dugu, be, bai, beharko dugu erabaki bat hartu guk, beharko dute erabaki bat hartu uh, sozialistek ere ikusteko, behar nola egiten dena aldaketa aukera hori e, e, bilakatzeko egiazko egi aldaketa. Anita Lopepe, mile esker. Mile esker